Gaino goizen sintoniarekin hemen azten dugu nik baditu zei zaioa. Betiko lez, e, gure gombiatuak zei abesti proposamene gareko deuzkuz eta bestain bate gauza inguruan be berbaino dugu. Arratxaldeon entzuleak, ongieto bueno, horriz eke bosgarren saio honetara Gaurkuen be durengo tiratorre gombidatu ez, ubixen bestaetik gaurkuen be eta gaurkuen ba, bosgarren saio honetan mirea elgadukin godu guaz e, Pedagogoa, antropologoa Urte luzez e, e, eskuntzari lotua, bueno, mugimendu feministako kidea be bai, eta, bueno, be bai, ezagunea ez, bere beste, bueno, beste alorretako bat, izango zen literatura, bat ez ipuin bai kontalari lez, eta, bueno, bizkate horri buruz, eta urte dan dien gaixi buruz e, engogu berba, Ratzaldea, Mireia. Hola, Ratzaldea, hon. Gau sauzko gobeko zu konetetako, eh? Bai, bai, bai, bai. Poz innatorregi zizan da, eh? Zuekin egotera. Oh no. <coughs> ba, beste bari, guro azule nengo proposamen antzun aldugu eta mm -hmm. gero, fia, ziko gara nekazaltzen <laughs> The Rist, Wicked Game. Mm -hmm. e, Zagatik garrezu kantu hau, Mireia? Ba, bueno, e, jolaz bat delako, oza, berak proposatzen da bena, bera, ba, artista feminista bat da, eta ezagutu neban, bueno, gendun, ze hau ba, batera izan zen e, garaian, ba, bueno, engendun arte feministaren inguruko formazio bat, eta horre esagutu gendu zen hainbat e, ba, artista, ba, ba, igual guretzako artea momentu horretan urrun segoen gauza bat zen, ba, hau izango zen bi mila zazpizortzi hor. Eta, ba, formazin horretan edo taier horietan, ba, esagutu zen hainbat artista, eiten zabila berba guretzat importanteak ziren gauzenin guruan, ez? Ba, ikuspeki e, feminista bat plazaratzeko, Eta, bueno, ba, igual artea maiuskula, se igual oso gizone hilotuako... E... Ba, zer bat, bezala, ba, beste leku batetik pisitzeko aukera baina ez bakarrik ikusteko. O tipa honek eta piskeratik da jolastu en, eragin, eta sortu ez. Eta, bueno, kantua bertsio bada eta kantua bera iten da bena da, e, bastak apurtu ez. O sea, eta hori da interesanti ez. Ganera, justu maitasunaren inguruen ez eta bera nola soratzen den abesten. Nik guztatai dati hau kotxien ipinti eta orto pera entzutiek idatzen duteenien eta askatasun zen entzazio bat edo ezakidet gorbetzen da niretzat e, kantue bera e, artista bere osotasunean eta gero momentu hori, ez niretzat e, bizitzan ba, horrekin jolasteko eksperimentatzeko aukera bat emoskune. Mm -hmm. Bai. Bai, austura e, emozioak. Bai. Az? Bai. E, Eh, esango nuke emozinu edo zela zorkuntzan onarri zen, ezta? Da? Mm -hmm. eh, mm -hmm. da eskotan igual ez dut zogular, begitzen horreti? No, hmm, bai, izan lehke. Ba, bai, batzutan igual anekso bat edo erantzkin bat bezela. E, ba, emozinu edo... Eta kasu honetan esango nuke emozinu azatera oza, ideologia, ez? Osa, apur bat proposamenaren atzetik dauen da mundua eta elementu batzuk begiratzeko modu bat, ez? Mm -hmm. Eta... Mm, e, Osa, ganera, osa, e, diskursoa edo eraikitzea, jolas baten bidez, zu parte egiten zaituna, zu be sortzeko, zu be mobitzeko, zu be experimentatzeko, ba, jo, su ederrada ez, e, bai. Mm -hmm. Zuke sortzerako orduen, horrek e, hartzen dozu kontuten? Ego zer hartzen dozu kontuten? E, ba, jo, justo indela gitsi, e, e, formazio baten, E, egon nintzen e, jihonen e, liburu dendaba daue e, el boske dela magako libri eta aiten dabe tiempo de lectura formazio bat e, mm. ba, bueno, ba, nire bizitzan e, bueno, presente dagoen elementu badela esan dozben moduen eta hor, sormenari buruz beharretan galetu eskumentu batean, zueken nos sortzen dozu ez? eta haini pentsaren hau galdera trampaba da <laughs> eta ganera pentsaren eta zain, jo ba sortu berez eske etengabeari gara sortzen ez Osea, tengabe ari gara zerbait eraikitzen eta e, etxetik ateratzen sare momentuan, ba ba bajatu edo aztensora hartu, bigarrenekoarekin hitzegin edo ez hitzegin, eh urten saludar, osea, hori da norin sortze sortzea da, er, er, bide bate egiten sabiz. Gero momentu batzuetan ba horrek hartzen dau, olako indar berezi bat eta iruten zaitu, hori den armatze da, ez eta zate, oso, ba enbiot berba, jo keze, arreman ez, edo enbiot berba, e, maitasunaz, edo enbiot berba, e, ba, ikuspegi feministas, edo ez dakites, Osa, uh -huh. baina esango nuke, ez dote la momentu bat hartzen sortzeko, baizik eta momentu baten, Pilatu egiten diren guzti hauek nire cuadernotxoetan, nire, es, hor ba, momentu baten satutela bena, armahein biardotsor onega se ya. Ezakik me palpita demasiado, hueo. Eh, oh. nire <risa> cuaderno asko, da ustez eta, <risa> <risa> ideia larburu en vuestra bueno, está ordenado en Bai, bai, bai, bai, ni ni bate jotoregas, eh? bai, <risa> eh, ikusten utete, ustote estala Eztela, bueno, jartenaz, eta, bai. eta onidatziko, edo margotuko, edo kompozatuko bat, ez? Bai. bai. Eguneko beste momentu askotan historiatetuz bai. ideiak, eta... Bai, bai. eta egize bai. da, ganera, e, ba iguale lanien e, gauza desberri inetan aritzean, ez? Ba, gaur ari ez, arratzalean egonaz irakasleetalde batekin, e, pedagogia feministaren inguruko ba, saio bat egiten, eta haurekin, ba... Eh bueno, bideo horretatik, hainbat ba, kezka edo, ba, bueno, horretan ez. Me hago hisean egonas beste talde batekin eh irakursaletasuna zelant sustatu, eh? O desberdinak dira, baina eh e, momentu bakoitzean beti gertatzen dira ideiak, ez? Beti zerbait egitzen dut fa. Eta orduen horrek danak eh ezin kabidu. Zure esan du zure. O sea, bai. <laughs> oso, no. Bueno, ba bigarren kantua entzungo dugu? Bai. Mhm. Uh -huh. Doesn't matter what you create If you have no fun Pretty girl, put down your pen Come over here, I'll show you how it's done I can dance, I can drink, in the dark, it's all a trick. Across the room, across the street, I'm in the moment, can't you see? eyes, throw a glance, can't you see I'm a natural I met them tonight and I feel like such a star What's your name, what's your art Nobody knows about my broken heart Yes, I'm a party girl, crazy girl See my lips, how they move, can't you see I'm a natural? Life of a party girl, sexy girl I used to be so fragile, but now I'm so wild What did you do last night? Oh. I was out so late, now I'm so tired. What did you do last night? Oh, I was out so late, now I'm so tired. just see I'm a natural? Life of a party girl, funny girl Make you laugh, want me bad Now I feel so much better I used to cry, but now I don't have the time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 Nor da Michel Gurevitz eta segatxike partik gertatzti hau. Ba, jo, gometatzen dut zuet, entzuti, eh, sa, bere beste kantu batzu bai. Eh. Hau da, dalako ba, pizka simbolo ez, eh? baina erodikoz beste batzuk eta super bai longuek eta holan be bai. Eta, ba, honek be bai eiten dugu san iruztes, eso zer, ba, purbate generetan doztena edo sortzen doztena jolasa edo, uh -huh. es? Agian beste kantu batzuetan gehiago, baina kantu hau konkretuki, ba, ba, musika bera, bueno, nik behintzet beti lotzen dut, ba, personekin, momentuekin, es? Eta musika nola eltzen dan zu gana? Da, igual konta gurenebana uhum. kantu honekin, ez? Ba, zelan ba, beste batzuengatik zuen gatik egiten eh? dugu zen gauzak, ez? Norbaitek esate otzu, oparitzen dutzu, edo berarekin entzuten dozu, edo, eta bueno, ba hori bueno, eskertzeko, eskertzeko, ba, eltzen diren, ba, kantu berriak eta holan, ez? Eta hau Ganera, haitenea ba, teo lan, ba, erotiko, pornografiko egia esan da, eta oza, melodia hori, musika hori, edo balotzen dut como, mm, ondo egoteaz, edo hori ez dakit, bai, disfrutatzen dut asko hori kantuean. Bai, gustuko daitean mm -hmm. asko konzertuen ikustie, inos alegindunaz, baina beti ba urrun eta staya esan da nire ohitura. Ba, hola oso urruti jena sinos joenko entzutua yeah. eder azekin ora edo bueno. Bai. Bueno, igual aukera ona izan. Bai. Joa galei, Bai, bai, bai, Agenda goituko <risa> Bai, hori izan dosuna eh, nondik aigatziatzen musika? Eh? Mm. eh, gaur egun Asko algoritmoen bidez mm -hmm, sorritzarres. Mm -hmm, bai. Mm -hmm. Soy no esta sorritzarres, eh? bueno, gausanonekos buena charra bai, eh? E, baina ja, o sea, norbaitek gomendatzen dut honeen edo edo paritzen dut honeen edo, ez? Hor, ba, beste estimua dau, ez? Es? Beste binkula sortzen da, ez? Bai, bai, bai, bai, bai, bai baita ba anera e, ba, eh joinesogoratzen esparkatu se pelikulatan agertzen san e, mm -hmm. kantu ez eta ba gero inaben ba, ba, esan eh, doztenak ino hori kantuzan, ba, parituko zedea, boa, zedea lortzeko. eskatune bain hitzen, horre, ez dakisema denbora, ez dakisera, bai karriko txut baina tal, eta gero, boa, etorri sanean zedea, hori placer hori de zabaltzi, eta bera, osa, bere argazki bat, eta, bua, oza, kantuek letraki da, bua. Oso, ez dakit, oroitzapen ona eh, daukote eh, deskurrimendu horrena. Mm -hmm. mm -hmm. Eta, top. Ehm... Bueno, ni bai baigun dutzun eh, galdetu eh y mm -hmm. pugintzan arire, gero sakonduko bai. baina em no se o sea, no sosu bai, bai. ipunea kontatu <laughs> Ba, a ver, ni esango nuke e, irakaskuntza bera ere, o edo e, talde baten aurren jartzen sarean e, formazio bat moten gai baten inguruan berbetan apur bat ipun ere bazarela, ez? Hor bat uh -huh. bueno, ba, ez dakit, dialogo bat, ari bat, eta... Historia es? bat. Historia bat hori da. Uh -huh. Eta hor, baina, basi nintzenean intzenean, e... Aber, ba, e, nola izan zen hau? Zebe bai izan zen, bai bono kozaz que pasan, eh? Osa, ez da nizen horan, roi, bau, bengo dut... Gerora, bai, da, como reafirma ziño bat batez, baina casualidad es ba urtzansan ba aur literatura fiskat generikuzpegitik astertzeko bueno ba, lan bat edere, eta eta eh bueno ba or urtzansan ba, dugu zi ipuin batzuk be bai ba osa, da, da, da, da, da, nolan, ba da probaune ba no baten modura berriro ere Eta um, orduan, galtza gorrin, e, aurreta gazte literatulek artean, e, Euskal Herriko leku ederre hori, ba, ba bolan urteinaten aukera bat lan eiteko e, ba, liburuen altxorrakin, e, eskolas eskola, Eta orduan berez irakursaletasuna sustatzea eta helburu edukinda ba bueno euskeraserko usta eramaten genduen eskola txikietara, ez? Eta hor sortzen ziren, bueno ba, eta, ez? Da orduan, asko baiten ba, gendu zen eta holan. Eta hor sortu jaten desioa ba, beste kontestu batzuetan ere egiteko, ez? Eta xinitzen helduei e, nahi dotziet e, kontau eta eta horreinaten ba Gaztegi eta DBHkoeri eta saion jodea ber ba erronka ez, eta eta hori probatzen dozule eta urduri bai baina plaserra ere bai eta sentitzen dozule xeo ser gertatzen da laipuimat kontatzen dosunean edo bueno, narratzen dosunean ez osea istorio bat ekartzen dosunean Ba, e, bueno, liburu bat irakurten dosunean be azkenean benetan eh irakurtzen sai hori sutas hitz egiten da zure bizitzaz, ez? Eta orduan zezer kontatzen sai izenean be ikusteu zu jente hor dabela an, ¿es? E, e, lotute eta eta orduan ba, gauza asko esateko aukera moten da, Plaserres Eta orduan, bueno, ba Galtzagorrine lan desente inda gero e hitzaspeko biotsak eingen e, duen literario bat, Miren Gilok eta biok. Miren Gilo da justo Pipiloti risten e lagune. Eta bueno, ba horresan e, genero ikuspegia eta aur literatura zertatzeko esperientzia bat, eh? Osea, da formazio bat eta gain ondekin hor da esperientzia bat, solo ba arteari, eta Eh, bueno, hor sortzen zen eh, atmosfera hori non eh, diskursituak bota gabe, gauza oso interesanteak eta oso ideologikoak ipinten ziren hor arnasteko eta sentitzeko hortik sortzen den placer hori, bah, bueno, ari hori beti egon da ez, eh? gero, bah, klase mondotenean edo beti sentidudot oso, bueno, tresna bat izendela beti hori. Eta gero, ba elduzan momentu bat, esan abela, esken gurot, osea, baina askotan egin. <risa> <Yeah>. <risa> eta gurot ba, elduentzako kontatu ganera, ez? Eta hor duen, ba, bueno, pues, e, ba olan, gero aukerak sortzen dira, eta pinten zara ba horretan, eta eta holan. Mm -hmm. Bai, desiotik. Mm -hmm. Bai, eee... Eh, zait, bada gauza interesante bat hori... Konturatziena, es? Hori inguruzula, zainzanez. Mm. E, e, zara gauzik batean altzatzen, eta... <risa> bai. O, o nik punein kontako bat, zero... musika <risa> talde bat, es? Bai, Eta konturatzien prozesu hori bada interesanti, es? Bai, bai. <risa> Benetan, be. Bola, <risa> ez pelikuletatik jaso dugune gauza bat... Oin, emendik aurrela. Oin, <risa> <risa> Bai, horre interesanti iritzaten hiri. Eh, bai, Epatu duzu, ez es, zelan aziran zan aurre entzako, mm -hmm. aur literatura bera ez, bai. eta gero eldu entzako bai. badaula bai. e, trantzizino bai. moduko bat ustot, eta zuzendu kervanau, e, bueno, gero eta eldu ongan be, gero eta presentia dauela, bai, mm -hmm. e, bai puine kontatzia mm -hmm. bera edo, baina ondio be ez dago, ez dakit, ez da... Desperdinada bai. Eta ez da, ez dakizan da, zaldur, pizkate... Osea, allí costatzen da baina beste, eh, mm -hmm. ez? Heldu bat hurbiltzie bai. eh, e, edo. Bai, bai, bai, bai. Ba, egide da, e, batzutan ba, oso distortzionatuta dauelako e, elementu, elementua, ez? ipuina berdin aurra bada eskema bat beste kausazko bezela, ba, oso, bueno, ba, esplotatuta ba, dauena eta mm -hmm. eta sorritzarres ganera, ez? Berez, eh, nori etzako gustetan ipuin bat entzutea. Osea, es norbait aurrean eta zuri kontatzea eta zu erutian diketa hemen nik da eta agia da e, askobe gehiago programatzen dala aurrentzat aurrintzat incluso aurrak pizkat nagusiagoak direnean baia gitxi hau eta gastentzat gitxi hau eta ja ba gitxi hau bueno justo durengon eta isorretan bietan esanbe behar dugu suerte itzela daukogule eta ba ba programatuta dauela hor baina indarre askogaz eta duela urtiek es helduentzako narrazio saioak baina Osa, ez eh, da o sea, horokorra eta ez da gehien egiten dana horokorrean. Eh, Enta nik usteo dala, bapentzatzen doguleko edo, ba, ez dela guretzat edo dala, bueno, ez dela, ez, dakit, ez dela ikuskizun bat edo, ez dela, bai, ez dela zuretzat. Mea gero jendeak probatzen da benean, vuelve. Engantza egenda. Ya, bai, probatzi edo, bai. Erto, bueno, baina, horrengo... Abesti antzungo dugu, uh -huh. hausia da Mireia Delgadoren irugarren proposamena. agite berezi dabenez abestix aurkeste guzti. Bai, hori da. Zela ku intensitate, eh? Joer. Urrumaitasuna da ta Bai. Bai, bai, bai. Botan. apur bate igual bueno, aukeratu doa zen gainontzekoekin alderatu edo Eh, bueno, zer daukan komunean han besteekin, hobetosan da. Ba da, eh, ose, edo momentu bat lotua edo, es, baina kasu honetan, ba, justo kantu hau, ni gustez, ba, eh, bizitzan eh, dauela, es, asko, ose, da kantu bat jende desberdin askokin dantzatu dutena, jende desberdin askokin abestu, momentu desberdin askotan egondana eta da piskat Bueno, va igual el bat, ez? Mm -hmm. eta eta bueno, ba, gausa ba, hoiek ere oso importanteak dira. O taldea egiten duten e, elementuak. Comunidad, bai, es, es. Horida, justo hori da. Mm -hmm. bai. mm -hmm. bai, kantu bat eh e, balio daguena, bidaiatzeko, bueno, eh coche ene do <laughs> autobús baina nor norbere barruen bidaiatzeko eh balio daguena, es. Nik mm -hmm. E, askotan irudikatu dut e, ba, egun zentik izoztu eta eze hori mm -hmm. oie, faltan <laughs> botaten dozuna e, irudizio beti ez? E, oso horrez e, torteate eta gainera hori baita be ez oso emozionantie baina gainera e, gorputzen mugitza altzuna bai hori <hazitik> <hazitik> da, dantza haiteko kantua da Ose, eta, eta, eta guztieta jate asko, e, kantuetan orokorrean, edo liburuetan, edo ipuinetan ere bai, e, baigual emozio do sentimendu garratzagoak modu polit batean kontatzeko autua egiten duten idazle, kontalari, abeslari, oiek. E, aipatzea, narratzea, mina edo minarekin lotutakue, baina pasioz eta eskamporantza, Mm -hmm. Ta dantzaz egiteko aukera ematea ganera, ez ba, niri irutziate, bueno, oso osasungarria eta oso ezakit, gustoko dut. Mm -hmm. Mm -hmm. E, oh, bai, es justo orgas lotute sangurenaban galtuen utzun, eh, zuke inpuño kontatzen da zuzela, esango nuke ez edo seño puin. Eh, mm -hmm. Zubet sortzen dutzuenen beno bai. bai, bai. sakonego sakonego za asko kontatzen duzela, <risa> ezta? <da? risa> ba, ber bai, bai, bai, bai. Eske gustetajate. <risa> Sa <risa> gustetajate. Gustetajate sakontzie, asal bat 2 3 4 5 6 7 ta hor ganera e, lagunen eta ingurukoen barruko azala ezagutzea eta konpartitzea eta saloietara heltzea eta indagatzea, ez dakitu askenean, balio dozte e, bebai nire burua eraikitzeko, nire burua espentsatzeko, eta, eta egia da edo zein ipuin ez dutela kontatzen eta ez dutela kontauko. Mm -hmm. osa, osa, osa, nik sentitzen dutena da, kontatzen dutena, izan behar zela ni. Mm -hmm. Eta espanaz ni ja esna lan hori, nabil beste gauza bat egiten. Osa, narrrazio batean atzetik niruztes ikusi behar da narratzaia. Eta horregatik, e, bueno, ba da, Mireia kontetan da Hau, Mireia, beste batekin izen leikena, beste e, proiekturen baten, baina ikusi behar da hor dagoena, da kontatzen zerbait sinisten dagoena. Ez bakarrik sinisten da, dena, ah, bai, mazomen, no, no. Ke no. iguala pasau, no, edo ez baina benetan gertu dagoena. Eta hartzaia inaldetik, mm -hmm. e, no... Nonos ez dakit atsun, edo bai baldintzatzen zaitu aurri nor eukingo dozun, edo se... Ze... se bai. audientzia eukingo dozun bai, bai, bai, bai, aderoso desberriña da joetik egale, bai, esagutzen ez dozune herri batera, ez takizule norregongo dan, edo... E, bueno, edo dakizunean adibidez ba igual perfil bat batzen den tokietan desberdina da, eh? Badakizu agian ba, ez dakit, ba Demagun, ba, bilgune feministaren bueltan eh, ba, jai batera edo olako batera ipuinak kontatzera, ba badakit eh, feministena, ba ixengo dala oso ongi etorria, eh? eta hori. Baina baleik beste leku batera joatea eta nik berdina esan nahi izatea. Orduan bestera batera esateko bidea jorratu behar dote edo landu behar dotez, eta orduan baik hau pentsatzen dutela asko baina guzteta eate ere eusartzea ea e, egin nahi dudana egiten behar rentokian hori da azken urteetako etako eta postua eriketa e, planteamendu edo e, bai ez aukitea bilurrik oza pizkate, bueno, arrisku hori ere emozio hori sentitzea eta hmm. Ia ja, ber ke pasa. Bai, tere tere gomanche. Bai. <laughs> Osondo. maira bat e ugitzen da eta askotan ametxebe gai, hau da zure horrengo proposamena. Mundu mailako gerra intimo etalatz baten. Beste behin zeure buruari Bizira undiozunez Bengo zera baki duzu Zauden leku angeratzea zure ametxen eraiste neurtuari ekitea zuk horren beste denboran eta horren besteko afanez gordeak ez duela zuk A digna balio narzea. Ez zume tipiz izan zara Benbeineko egoera baten Aukerako azirudien Etten gabeko honora baten Etzen ula nahi Baño beste inora ere Zalantzarekin eten gabeko Persekuzio bat zen Iesegiten diozun eta Jarraitzen duzu Zalarrotz baten jabe Etzara bestek uste dutena Agian zeu uste duzuna ere Horain dikezura Anari, ametxenea eraizten urtua. Mm. Mireia, ze gaitzik ekarri eh, dozu, anari, Bai, ondo zandozu, ze anari ekarri dut. Ze gila da kasu honetan e, kantu e, aukeratu duten arren, ba, ba anari gurenebala ekarri. Eta, ba, egiz esan da, agian, e, nire bizitzan luzen, e, akompainatu nauen e, artista dela esan aldot. E, baita ere ba, nola sagutzen diren artistak eta kandok eta justu anari ba, gure irakaslea izen zen mm -hmm. e, gaztelera hemoskune baja baten e, eta orduen hane e, bageunkon irakasle bat ematen duen euskerasko jolazako, ez ekin nola zen eta e, baikarri oskun kaset bat eta grabauta horan nari intzuteko ba, ba, pentsatako bizkat idazterak orduen eta zan, como literatur moduko taier bat, ba, pentsatzeko bizkat idazterak orduan, eta bueno, ba, nari bere lankidea zan, gure irakaslea eta orduen ekarri oskuen, orduen, ba, zin nintzen horren zutu, zate, debeatxe lau zane hau Eta horra sinintzen, ba, anari cedea sanean, agertzen dana mm. bera kamis eta elalanja horrekin, ez, ba, nola aldatu dan wow. bera, bera, bera, bueno, diskoen estetika edo. Mm. Eta horretuen, ba, siera, siera eta ganera, ba, e, igual be, hor, Osea, euskera sentzutea, eh, eta eh, e, euskera etxetik kanpora ikasi dot. Etorduen garai hori da niretzako benebenetan benetan autu bat egiten du euskeraz bizitzeko. Osea, DBH bueltan hor gertatzen da, ba, bueno, zu zer es da. Eh, onartu badot, ba, hor baitakazle hori literatur taller horrek egiten duzena, baita, ba, entzuten hasi nintzen musika eta, por supuesto, nola ez eta beti esango dut, osea, ingurua, o harreman sea, batzuk, ez, ba eten dotzue ba, palanka hori, ez? eta orduan lotzen dute bai horrekin. Eta eta gero ba guzteta jaiela infinito, ba gauzak kontatzeko eta esplikatzeko ba duen modua, ze lagunei lotu na sen edo ba kantuekin, ze, ze momentutan, es, em ba, haindoten dantza, ba, guruandekot ba batzuk begiralen moduan eta inori eta gusteetan anari, no baina bati guste eta horrekin zelako, ba, osea, pasiño, ez, gure artean azkenean ba, nola ez dakit. Eta ba, pizkat horregatik, es ba, ba, honetan bai badau kala bat edo, bueno, beti egote bat horrez, ez más zela la, edo nekatzen edo beti da, bueno, ba. Aneko dudarik, eh, <laughs> anari <argusen> dule. <laughs> Thank <laughs> you. Vai. Zaten, seiti bat, analizm, ya <laughs> Kini iletan horregun da ba. Aipatu dozu goi, eskero kuriosu eskero ben dozun, ez e, mundue, edo, bueno, Euskal Herriz edo mundue zatik joalda eh, anari guztoko dekon eta guztoko <laughs> yeah. estekon genti, esteko... <laughs> <laughs> esteko... <laughs> Horre, ja, bai, esteko erdibiderik, anari edo guztain gatzu, edo edo, edo ez <laughs> Bai, bai, bai, bai, ni akorretanaz ba, ba, kontzertu batzutera ziren, igual juten ginenak, ba, esagutzen ni en la konzertuetatik, o sea, ba goten, ba igualen beste gente doolan es, o sea, o sea, si era sin ba, joten hasi nintzela eta, osa, oso gastea, e, e, oso gaste ginela, es hau elkarrekin gertatzen da ere, bai, o te pasa sola ni por casualidad beti da, mm -hmm. usor persona batzuk, es e, eta bai, bai. Hala da. Eta gero kantu konkretu Hau, eh, edekarri eh, dut, ba, aukalako gauz bat, asko, asko, asko, asko guztaiatena, esaten da benira nor, eh, goizgorri eta ederro batean, nire buruaz beste bat eh, egitea, wau, wow. osea, me parece, eh, itxaro pentzu, eh, berrera ikitzaile, osea, aukerak, eh, indarra, wau, dena guztiak. Malabarista Bye. Da, berbekin hori... Bai, eta justo kantu egu gaina badeko momentu hori, ez da? Beste bat bai. eta... E, bai, bai, bai, bai. Beste bat egitea, ez? E, Gehitze hori, ez? Bai, Azirean bai. Azirean amoten dau, beste gozabat izan behar da. Bai, bai, bai, bai. bai. justo, e, anharik entrevista baten, e, bo, e, Mikel Antzake jotun entrevista baten e, egatxe literaturalizka egirako, mm -hmm. eta bertan galetxotzen, haber, e, bera poeta konzidatzen da Eta... Berak ez zain zabeen, bueno, ez zain zabeen, bueno, ez bintzeto lan, ez zabeen, emoneerantzun zendo e, e, bat. E, eta ez ezko nantzak juteko gauza hori, ez da? E, zain zabeen, nik testu bat idazten bot, e, gero lotura bateko musikia, ez ez? Eta, zain zabeen, e, abesti honek, letra honek ez daulortzen, efektu behar dene. Irakurrite, mm -hmm. edo entzunde. ze mm -hmm. irakurtzerakoen, ja, urrengo lerrue, ja irakurri aldozu. Mm -hmm. Baina entzuten zau zenien, ez daak izuzerratar. Mm -hmm. Dar duen, zonen zaren hori, ez, ba, joku hori, ez hori beba dauela, eta zagozor so, so, bai. so interesantik ditu baten. Bai, bai, bai, eske, bai polikeda justo ganera hori, ez aldi horretan. Oso, ondo. <laughs> bueno, ba, anari, gure eh, artista centrala. Bere izan da eh 3.a, ezta? 4. 4.a. Ah, 4.a. Jo, ja lagoiez. Ni galdunaz <risa> <risa> ja. Ori gustarana gustamen gustaran. seinale, eh. Jo no, bai, <risa> <guai>, eh, <guai. risa> Bueno, bai hurrengo entzuko dugu. Hau zera Miraila delgadon 5.a proposamena. Jerusein diorando delurdela no te de la tierra que y attercula compañinico me Eta Flore Pajarea jero ai compañero Silvia Pérez Cruz, compañero, bueno, Silvia Pérez Cruz eh, aurretik be dugu, saioen entzun dugu bera, segaitik eh, gaurkoen saio ikantzuko harriro. Ba, bueno, eh, kantu, bueno, bere, ezakik, agertzeko modua, kantatzeko modua edo, bueno, bere berak sortzen da ben hori oso, oso benetakue iruditzei ate. Eta da, ez dakit, ba, e, igual da, valoratzen ba, duten gauzabat, bat korrean e, pertsonengan eta ba, ez dakit. E, igual e, bueno, bai, ez que pizkagaten naztunaz, eh? guren emango sobat ja, gero ja, ja. beritzea dira sartu batea, pero keboi, boi, boi, boi, boi. <laughs> Silvia, ez tanzalando de Silvia. <laughs> ba Hori ez, bere intensidade eta bere beneko, o sea, benetakue dala, horrean eh? so, ipinten danean abesten, eta eh, diskuen, zein zuzenekuen, o sea, ez dakit ba, bietan, eh, ba, osora kargarria eh, iten jate. Gusetan jate, bebai, nola abesten dituen posak, eta penak eta desirak, eta frustraziño, ez dakit eh, dana. Eta, kantu konkretu honetan, eh, Miguel Hernándezen poema bat eh, abesten dau, kompañero eta, bueno, ba, iruditzea ate, o sea, peazo testu bat, eta bere hau zean musika horregaz e, bueno, irabasten dauela esango nuke, eta, eta entzun eta entzun harren, ba, esnas nekatzen, ez? E, guztetaiate, eta guztetaiate selako intensidadeakin e, abesten dion, ba, bueno, ba, lagun bati, ez? Horre poemaren historiaren atzetik dauen adabam, Miguel Arnendezen, e, ba, ki de laguna dena hiltzen dala eta eta berari nola abesten dion pasio horrekin, ez? Eta, ez dakit, esaten ditu gauza batzuk oso ederrak, e, ez dakit, ba, oso poetikuek, oso lirikuek, eta gero kasualidades, Leire Bilbao liburu bat e, gazte literaturan pikondoaren balada, oso ederra dala, irakur e, leklupio batetan e, proposatzen dutena, e, egomendatzen dut duet irakurtzea esbat oso irakurri, <risa> eta liburua zabaltzen dosunean zunean, ba, gertzen da hinsu zen behen, e, bueno, ba, boema honen zatitxo e, batez, euskera eder, ederrean, eta ondaino ba ederra huez, e, iruditzen jate. Eta guztetan mm, jate hori, ba, bueno, ba, lagun horri, baselako pasiñorekin abestzen dion, eta ba niei, ez dakit. Eh, karten ekarte gogora hori ba laguntasuna harremanak e, ba, Ezinbesteko ba esinbesteko eta oso eskertuten hauela ni inguruan eh ditudanekin eta bueno ba, pizkat horregatik <hieres> Bai, e, oso oiku die kantak eh Bikote, edo eh? bikote izan dienei, edo eh? maitaz un... Eh? Bueno, tipo horretako hai, es, eh? oina eh, lagunen inguruen ez eh? da, oza, igual, uh hain -huh. beste, es. Bale, ko toke berezio batek, kantiek bai. Horri, mm. los dute, igual, ez da ki mm -hmm. testi ingurua salibetene, es, meñamo. Mm -hmm. Unik bota ingoteta, gero, hey. kompontzen, es, <risa> meñamo. Eh, bueno, zuek, eh, bueno, ez da casualidade, es... Eh, Pues que ya saldoengo gureta ya está. <risa> <risa> <risa> está en casualidad ¿no es? uh -huh. Silvia Pérez Cruz en mente un aurreko bidera, hori barri hatsegin uh -huh. uh -huh. proposamena hisen uh -huh. zan visionarteen eh, maitasunaren uh -huh. materialak eh ikuskizuna sortu senduen, uh -huh. es eh, so sortu dozu. Bai. Fizkat eh sensu de la junta materialak. Wow, ese polije. <risa> <risa> <risa> <risa> ba, bueno, esango nuke gerrettasunarekin, sakontasunarekin eta elkarren entzutearekin lotuta dauden elementuak izan behar direla. Eta benetan laguntasuna osatzen da horretas. Osa, elkarren entzuteaz eta ezdakit ni ikusto danok behar dugule e, aurrean dugun horrek ikustea guez? Osa, sea, ez azalean, mm -hmm. baizik eta benetan e, ikustea zuzarena edo zerekin e, jartzen zaren modu batera edo bestera edo esan nahi dosun benetan ez. Ez lehen goberba akin ja e, erantzutzen e, da bena ez, baizik eta mm -hmm. pizkat bueno, ba entzuk eta e, hori ez. Eta orduen ba hori etorten jate olane bote prontuan, ba maen kantau eze preparaute honetarako <laughs> eta galdera e, hori ez. Ze, Bai, ez teot, e, or, e, laguntasuna ez, ba, bueno, laguntasun batzuk irauten dabe momentu bat, eta momentu batekoak dira. Eta gero agian ba, bizitza dala, dozak iser, ba, geratzen dira beste plano batean, baina hor daude ez. Osa, eraiki zaitu horrek. Mm -hmm. e, beste harreman batzuk aldiz, ba, e, zurekin doaz, eta bizitza osuenez laguntzen zaitu, eta eta moldeatzen doaz, ez, egiten doaz, ba, bakotzaren egoerara. Eta iruditzea teori e, artelan bat. Osa, artelan bat, osa, arremanen artea, ba... Uh -huh. Jo, denetan, ba, disfrutatzen duten gauza bada, interesatzea dena, niresten dutena, eta hori, eta nola ez, laguntasunaren materialezin besteko bada, placerra. Uh -huh. Uh -huh. Placerra da. Zer, batzutan ez, ba, e, ba... Bueno, behar ba, konkretu batzu deko zuzenean, ikusten zaituena da, zure laguna, txarto bai baina, ba, osa, zurekin ondo pasatzen da bena, be bai da zure laguna. Mm -hmm. e, Plaserrera eramaten zaituna, zurekin plaserra konpartitzen dituena, zuretzat plaserra zerren dakiena eta eragiten da jo Joe, gora lagunak eta plaserra. Ba, la topa, eh? <laughs> <laughs> la topa. <laughs> bai, zango eh, nuke gainera eh, babiela arreban batzuk eh, askotan estina, gerrazak, es? Edo, eh, moten dago lagunek betiz, gogela lagunek, edo inkondizionalak, edo Baina laguntazunebe zanju enbirreko arreman bada, bat ez be hori epeluseko e lagunen kasuen. Bai, bai, bai, aber, dudabarik, dudabarik, claro, bai, bai, bai, bestela, bai, bai, bai, noski, noski. Osa, edo zein arreman ez, harreta mm, dakit arretaipinibarriako edo bestela, bueno, ba, beste gauza bat izen alda, oso interesanti izen aldan ere bai, eh? beste uh -huh harreman batzuk oso beharrezko eta interesantiak dira ere, baina, bai, Claro klaro, dala, bueno, bai, harreta eskatzen duen e, gauza mm -hmm. bat. Eta justu, e, huri barri atxatu di bai. gazeneko <laughs> proiektu eko komitatu gula, bai. e, zelan, zelan, esperientzia hori ipuinkontak bai. eta dantzagaz e, bateratzeko, eh? Ba, bueno, oso, oso, oso pozik. Oso pozik, mm -hmm. nau eta gauz esango neuke. Bueno, eta e... Osa, or, oso interesantea da, genera, ba, zuk deko material bat, edo, ez, ba, esan duguna lehen, ba, ideia bat, edo, zozer esateko deko zunean, ez, eta topatzen dozunean e, persona bat zure aurrean, eta, e, a ber, e, e, zer kontauko dugu, ez, edo, no, edo nola kontatuko dugu hau, eta nola, e, ideia bat, edo zentzazio, estruktura, helburu bat, bide desberdinetatik doan, baina batera, eta hori, elkarrizketa bat e, gertatzen da, ez? Eta hori, elkarrizketa horretan nola sortzerako orduan, elkarrizketa horretan, banik niretik, berak beretik, baina gu bat sortuz, ba, sortzen dan zerbait, jo, bani benetan, ez dakit, oza, nik asko dizruto dut. Bai, dugun aldiro, oza, baita e, sortze e, prozesuan, ere, ez, oza, emozioz, e, langogoz, e, ez dakit, ba, bai, bai, hau sopulitxe, eta bai, Eta hori makina mm -hmm. bada. Orduen pues. Uh -huh. <risa> bueno, abar entzuten gaituen. <risa> <risa> <risa> ori da Bueno, ba azkenengo abestira pasako ara? Ora da. No? Ya pasatzen da, eh? Bai. Ez sodabe roik kapitula La hostia que me ha dado el mundo Hoy querran oír Mi último adios Bien, poco a poco Van llegando Y yo los recibo En batik Y unos me Llaman chaval, y otros me dicen camallero. Alguno no se ha querido pronunciar. Yo una vez tuve un amor, pero si sí he de ser sincero. Dije no en el altartiko. sin apifica sin hierf milia no siento mi culpa que afilo te emprendes por el nombre de dios y por lo bien que habita el mundo mira las niñas van cantando Vega, Michi Panero, bueno, Natxo Vegas e, zure 6. proposamena Mireia, seitzik ekarri du aurken gurera. Mm -hmm. Ba, bueno, Natxo Vegas ere oso presente egondalako ba momentu askotan eta e, gogoratzen dut nola ba, gazteagoak jazteagoak ginenean, oparitu doztien e, bere CD bat E, bueno, oso ilune, es? Ba natxo begaseko kin dause epoka ilunagoak, argiagoak eta oso ilune santze bat, ba, nik ni ke sengunok horren, horren, orren orren orren eh, bueno, dule, orren ez dakite. Bueno, beste sagutzen iluntasune, es? Baia ere so ser o hor geratu saniz, ba, engantxe engantxe bat eta gero egia da badala artista bat ba dutena, momentu desberrinetan jende desberrinekin, o oso kontekstu bueno oso desberdinetan, ez? E, ba, gogoratzen dute garaibatean, ba, kartzelara bizitazko oiten nebazan, e, garaian, ba, hor kartzelako e, gutun eta oietan, ba, askotan agertzen zala bere kantu bat, gero elkarrekin, e, bizinitzenekin, ba, nola, e, ba, bueno, hor, bueno, eten gindu zen playbaka que Nacho Vegasenak <risa> justo kantu honena <risa> ez dakit, ba, osea, gonda oso momentu desberdinetan, oso bestelakuetan, ez? E, eta gero, a ber, Nacho Vegas ipun kontalaria da. Hmm, ose, okay. agurote zan. Bere kantu bako tza da, zaki luzie, estri, o, justo honek estribio nahiko txodeko, baina bestela, kan, bere kantu ekikaztea, zaila da, zekontatzen dozit puinek, ose da, eta ezakit hori beguztetan, te ez, be. eh, es, ba, komo aber, keba ez zirra ora, ez nondi nola, eta, bueno, ba, maite dote hori asko, hori, bai, zentzazio hori. <laughs> bai, zelan da, kantu hori eh, mm. abarakordatzen zen en qué comen las brujas en realidad o sea Sí. bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai, bai, Eta ganera eh medio te sanbeste gausar mm -hmm. eh justu baduela gitxi nire uh, urtegunean izenda eta ba erabakin eban jolas bat e, egitea eta jolas horretan ba, eskatu nontsen eh ba jendeari pentsetako bakantu bat nirekin elotzen dabiena egiteko mm -hmm. playlist bat eh berdin dauela zen momentuku eta ezakiz her eta bueno, oso jolas politia izetias aparte ba, gauza bat gertatu san zala Natxo Higasen kantu hau, gehien errepikatu sana dala, es? Eta justo kantu ebera bada bai bizitan errepaso bat moduen, es? Eiten dauen abera, edo, bueno, holan bizituan iku entzietu. Uh -huh, uh -huh. eh, Kuentatutuzu hainbat bat eh, mondutan egun eh, zala berantzuten, bai. nik imaginatzen zaitu du bai natxodagas zuten eta bekiartien jagoiek egin. <laughs> Ja, eske, que, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, klaru. Konta, bai. <risa> bapur bat, un dira torreke jagoie keituena, bai gintzako hildori. bai, bai, ira. Bi mila mazzeia mazazpi, zantzen nire azkeneko ikasturtea ibai ikastolan uh -huh. Eta eh ese dentzia bat eskatu neban baina bueno, ba, benetan san ja ba ciclori ba bukatutzate ematenabela eta em, justo em, uda horretan eh joen intzen eh lagunekin berara eta beste laguna bizitetan ara eta ba itensadene eurixe ez dakiz zer da bilginenan etzien bakarte eta ez dakiz zer da maingo ba, dugu jaboi bat ni justu ba gitune basan pare bat ba jaboi egiteko, eta engendu ez dakiz zer da vuelta nintzen e, durengorata ni konor komorrio oso ando pasado torrekin ba tu, beste receta bat nuke me bai da asi nintzen baiten beste bat urdinaten super txarto eta pikao itensarela de como se güinda txarto en eso sea, de repente, ba, bat Mm -hmm. nire oso urrun dausen, o sea, nire, ni gandi gertu dauenen zerbait, baina batean hola, seduzitu egiten nauen horrek eta bihurtzen da, ba, bajo ba jolase batean horren bueltan egotea eta bueno, pues, nire hiperactivitate mentala, nire sortzeko beharra, ba asi nintzen egiten, lagunei oparitzen, ai, base, polike, bau, besti, base, orna, bau, oie, ba se politi hau bestiztegi zer, basiona, opari bat emdiet, preparau costes eus batzuk Induizatea, puse, me, me puse azeri, azeri, azeri. <gülüyor> eta aina besan gero formakuntza batzuk, eta holan, ba, kosmetika mm -hmm. naturalari buruz, bueno, ba, jolaz bat eh, askenean, ez? Mm -hmm. bai. Eta gainera nahazten dozu, bai, aprubat eh, literaturakin. Bai, bai, bai, zei poinetako jagoiak dira, bai. E, bai, bai segun ba, segun jagoia zerekin egin dadauen, bai, pointxo bat, e, bai, bueno, sortu notzen, ba, osagai horiek kontuzten hartuta, ba, Bueno, ba, esateko gogoan nuen zerbait va ba, esate dut mm -hmm. ba, zerbait hori ingrediente honekin lotzen dut, begia, hemendik. Ba, eta bai, eta bueno, justo horko batanerak eh maitasunen materialetan eh kontatzen dugu eta da e, baniria asko gustatzen zaidan ipuin bat. Bai, mm -hmm. bai, bai. da munduen beste puin, o sea, beste jaboi saltzaileenen bat. Jago de bako txian, ipuncho basartzen da gona Uai, oh, segurko baietzen da <risa> esotela esagutzen Esagutu berguneke Proiektu batean oh, egiteko, eta igual <risa> Ay, Bona be, karen koenke Bai Errenkoentro hori itxela izin gozan, eh Bai Bai Bai Baina, jo, espenaz, baina Maitzen da gaurko Zai joan menche, ez da, egite beste galdera Diko zuretzeko zugaritz Es baietaz, bai da, es bai, baina bueno, bigarren temporada liko itzan do. Ustena kapitulo gabanataldo. Zela ko divertigarria holan. ni gaur ba noia sentsazio da hori. Jolasteko go gue estesu, o Ke guai. Bai, ezakita, es eh presentia de químico guke gauza bat da hori. Dana geixa go edo ez da. guai, pues cenas. Va, me gusta. Bueno, va, topa a mí que me gusta. Va, va, va. Nos, nos A ver, este la ha cerrado. Si no hay vino, cantar ese amor. No, oh, vida, vida. <risa> <risa> Vas, que recasco, mire ya. Sué. Vas, que Su recasco. Sué y lowest all at once I'm alone and blue all at wants I in is lowest Oh big.